Щастя. Розділ 57. Нічні чудо Як знати, справу завершено чи тільки розпочато? Захоплено обговорюючи подробиці, Софіка проводжала Сашка. «Досить, я далі сам», – запевнив хлопець, коли вийшли у двір. Дуже хотілося йому вірити, бо й далі Софіка таки боялася. На дворі була ніч, але спробувала заперечувати – Хтось може налякати. Ой, здається, біля воріт, он біліє хтось. То може бути, Сашко старанно приховував тремтіння. просто перехожий. Не бійтесь, дітки, озвалась постать. Підійдіть, но. Ледве приставляючи обважнілі ноги, діти підступили до фіртки. За нею стояв сліпий старець. «Той самий! Те, що належить, ви зробили!» – втупився невидющими очима в темряву. «Тепер життя поверне інакше!» Катерина і Семен хоча й не матимуть дітей, житимуть з батьками і бабою в тій хаті ще довго, щасливо, і помруть своєю смертю. Правда, в кінці п'ятдесятих вони виїдуть зі старого будинку до нової квартири, дім же розсиплеться від старості. Блискавка в нього так і не вдарить. А прокляття, аж закричала Софійка. Чи зніметься з Вадима прокляття? Проте старця вже не було. Цей старець мав зняти з когось прокляття? Вадим це той самий вад? питав про своє Сашко. Але ж ти бачив його, мовби не чула Софійка. Звичайно, бачив, підтвердив Сашко. Це він не бачив, бо сліпий. Страх як рукою зняло. Софійка зі спокійною совістю відпустила Сашка додому самого. Розділ 58 Якось уранці, годині об одинадцятій, Софійку, яка ще не виспалась до пуття, гукнули до телефону. Озвався Вадим. «Хеллоу!» – весело заторохтів у слухавку. «Треба зустрітись! Є новини!» «Знайшлося фото баби Олени!» Сонно промурмотіла Софійка. Але воно вже не потрібне. Ми екстрасенс уже й так зробив все можливе. То я так і в'їхав, що зробив тому й питаю, де зустрічаємось? Софійка не знала, що відповісти. Годилося б сказати, що маєш, кажи по телефону. Я зайнята. Побачення призначай своїй червоноголові. Хотілося відповісти. Давай зустрінемось у старому парку. Там так романтично. Давно там не була. Натомість видавила. Де скажеш? То що, як завжди під акацією? Потішив Софійку Вадим. Пам'ятає, бо їхні зустрічі. Ну, якщо треба. Намагалася бути спокійною. Сон миттю пропав. Щаслива. Софійка забула всі образи. Прокляття знялось. І Вадим, як і належиться, повернеться до неї. Вона стояла і думала, що вдягти. Гардероб чималий, шкода, що примітивний. Жовта футболка відпадає, її Вадим уже бачив. Зостається фіолетова. Хм. Тільки от волосся. Ми зовсім забули. У двері Софійчиної кімнати просунулася мама з Ростиком. Забули передати нашій сестричці подарунок від тітоньки Сніжани. Мама ростиковим рученням, яке ніяк не хотіло відпускати тятю, простягла Софійці чудову пов'язку на волосся. Тітонька вгадала, пов'язка була ніби зіткана з ніжних бузкових квіточок. Ну що може бути кращим? Дякую, мамусю, кинулась мамі на шию чого давно вже собі не дозволяла. Ростикові дякую, що він цей гостинець випадково дістав з-під своїх брязкалець. Правда, він же ж його туди і засунув. А ще Сніжані, обідняла доньку мама, просила в тебе коралове на мисто. і передавала вітання та подяку Вадові за те, що свого часу він те на украв. Так і сказала, ото ще. Прикинь, викладає Вадим свою новину. Сьогодні приходить нам зі старою лист. Хм, лист той лист, мені то до лампочки. Але вгадай, від кого?